Нових книжок у цьому домі не було. Навіщо вони? Навряд чи котрось із них захочуть розгорнути через 300 років. А ці книги, якщо цей світ не завалиться, і тоді вабитимуть ще ненароджених читачів. З бібліотеки вони перебиралися до спальні, і в інтервалах між поцілунками він говорив їй, що давно мріяв познайомитися з жінкою зі Східної Європи, бо найкращі жінки саме звідти. Але добре, що не давав шлюбного оголошення. дочекався нагоди, поки жінка здалеку сама приїхала до нього. Безтурботне час екологічного євростажування добіг кінця. Учасникам видали посвідчення, що вони прослухали, опанували, і віднині розвиватимуть у своїх країнах передову екологічну культуру. Залишалися тільки три дні екскурсії по країні для учасників стажування. Антоніус домовився з Мартом Кертом, що сам зорганізує для Гелени екскурсійне обслуговування і відвезе її в аеропорт. Я тобі писатиму і дзвонитиму. Ми скоро побачимося знову якщо тільки ти того хотітимеш, коли повернешся додому. Шепотів Тоні, і Гелена неймовірним чином відчувала, що його так само, як і її, щось мордує. Можливо, він поспілкувався ближче із Мартом Кертом, і той подивився в її анкету і сказав Тоні, що вона одружена. Але це ні про що не свідчить. Буває, люди давно не живуть разом, але з якихось причин не оформили розлучення. А в нашій країні спробуй не жити разом, якщо багатьом взагалі жити немає де. І подружні стосунки, мимоволі, періодично поновлюються, якщо той тип весь час під боком. Настав її передостанній вечір в його домі. Вони поряд у вітальні на Софі. Він поклав її на коліна свою голову, Ледь прикриту залишками рудуватого волосся Він обережно пестить кісточки її ніг, ледь їх торкаючи А вона боїться поверхнутися, так їй добре Внизу лунає гуркіт, то несамовито гупають в його двері Здається, їх хочуть виламати Він неохоче підводиться, визирає у вікно Бачить, хто там унизу стукає і на його обличчі апокаліптичний переляк. «Піди від шини!» – каже вона йому, і він поспішає униз, попросивши її лишатися тут. «Господи, хто це зіпсував їм такі хвилини?» Гелена згадала, що протягом дня хтось декілька разів телефонував сюди, і Тоні кидав трубку, пояснюючи їй, що то були... Авронк Калс Стривожена Гелена біжить униз, до входу, і завмерши на сходинках бачить, як Антоніуса пристрасно обнімає молода жінка, припадаючи до нього то губами, то щокою А Тоні розгублено ледь поплескує жінку по сідниці «Май бебі! Май теді бір!» воркоча гостя коли новоприбула особа помітила Гелену в пенюарі, вона одразу ж нагородила тоні дзвінким ляпасом. Гелена хутко збігла по сходинках і люто вдарила її в лице. Уаймі! весело розреготалася новоприбула. Ой, как Єво? Бесокінд. Щодо походження нової гості, сумнівів немає. То є співвітчизниця Гелени, або громадянка, котрусь із сусідніх північних держав. Більшої чи тієї, яка менша. Жінка молода, найстарше тридцяти. Досить показна, хоча й дещо вульгарна. Говорить англійською значно гірше за Гелену. Але напалася на Антоніуса – і, допомагаючи собі російськими фразами, виголошує гнівний монолог-допит. Ото так ти закінчуєш справи про розлучення і розподіл майна? А сам вішаєш локшину на вуха наступній? Думаєш, я не бачила, скільки амурних листів лежить у твоєму секретері? Це вже котре за номером? П'ятнадцята? Двадцять п'яте? Аж розум відібрало, коли до тебе в руки пішли дешеві баби зі сходу. «I can't say it was cheap», – пролепитів Антоніус. «Старий розпусник», – не заспокоювалася гостя. «Одна за поріг, а друга в дім. Я пришлю до тебе твою поліцію. Тебе оштрафують за падіння моральності. Теж мені середній клас, поважний буржуа». «Як ти дісталася сюди?» Нарешті спромігся Антоніус. «Ти не відповідав на листи, не відповідав на телефон», почала драматично хлипати гостя. «Я подумала, щось сталося. Ти хворий або у в'язниці, треба рятувати? Російська баба завжди так думає. А ти, виявляється, відкрив у філію, антверпенського борделю. Я зараз приведу полісменів. Ти мені заплатиш за це. Скільки? Простогнав Антоніус. Гелена побігла на гору до спальні. Притьмом скинула напівпрозорий пенюар з бантиками, одяглася в те, що збиралася одягти в дорогу. А встигла подумати, що то один з тих костюмів які Тоні купив їй на великодньому ярмарку. Але куди вже зараз сортувати чи перепаковувати речі? Тим часом Тоні разом із гостею перебралися теж на гору, до вітальні. У мене є листи, що ти збираєшся одружитися зі мною.